Aire, zurekin lehen hitza, aipatzen dugu, lehen hitzak gajantzia, hau omen baitu Euskaraldia bezalako ariketa sozial batean? Eta ba batik, a, alaba, e, partikulazki hor, e, ez ezagun batekin gertatzen zauku, hau mitzetan, elkerrizketa simple bat, okildegia, eman dezaun, franxese zeremaitia, eta azkenian menturatuko dira mile eske jadio baten botatzera eta to, orko akzen gira beha, pahikoak bazekiele eskoraz eta orxe hor dugu eh, aukera bat eh, eskoraz beraz, hortako ortako, ortako badira lehenitzak biziki-biziki garrantzitsuak ordean, bon, biztanena ez da ujarx beti ejesia iteko eh, giruak ere ez du beti laguntzen bainan, eh, alare lehen itza desakralizatu behar dela uste dut e, adibidez egeiten aldu xinpleki euskaraz agurtziak e, euskaldunan izala eta eskora berzekin, zurekin partekatu nahi dutala xinpleki eta egunerokotasunean nire esker adio bat normalizatia bali madu zen dako ez egunon xinple bat baina egoera batzuetan e, euskaraz agurtzia Ez da innaturali zaitean, ala ere? Ez, e, hori, eia da, ez dela egisa, eta intxeogere Euskaraldiaren e, desafioa orta ikasten dela. E, lehen egin dut giroak ez beti laguntzen, eta intxeogere orta nere berko da lanketa bat ere eman, baina alare, gure baitan, badira e, bagneratu ditugu uste batzu. Adibidez, uste dugu, eta hori bagneratu dugu, Jenndea eskolarazagurtzea jendetasun eskasa dela. Egun bat heitzaa jendeari edukazio etxaageko dela. No hori ez ideia falsu bat nik egunon heiteaikin jendea hagurtzen dut, beraz ez da bat ere jendetasun eskasa. E, eta gero e, nahi dugularik lehen hititza eskolaraz bota, e, badugu olako arikta bitxi bat egiten duguna gure baitan, haunitza haunit zifidatzen gira itxuran. Eri jirujatseko, edo korrikako tisokta bat bat duen, edo poneta bat bat bat duen buduan, edo surduk puskabat, edo horako ba, aurri iritzi tiontioak bat eta Eta luzare zakegun gomendioa da, be, ez zifidatza itxuran, eskoraz astea, elkerizketa bat, ez ezagunekin. Gisaguziz gu eskoraz hartzeko gomitarekin ari gira, eta gainera eskoara aldiaren baitan badugu papuan txapa edo badza identifikatzioen gaituena. Beraz, horrek ere laguntzen algeitu, lehen izori eskoara zbotatzen. Nadaz, beraz, biartik goiti asikoniz jende guzia eskoara eta zer? Ebe, hoartuko zidabatiz, hainze horre eskoara uste baino gehiagoetan emaiteko aukera baduzula. Eta, honitzetan, beheldur jendeak nola reakzionatuko duen, gaizki edo ez ulertuko eta, bom, behortako be bere ala pasatzen gira frantzesera. Ebe, uste baino gehiagotan gertatzen da jendeak ahira ona egitea. Hori bai, badira lehen izari loturik gomendio simple-simple batzu, eta eh, partikulazki doinu aldetik. Uh, egan behar da lehenitzak ondoko solasaldia baldintzatzen duela eta uh, estresaturik edo koleran aste mauzu mauzur gerrezketa eta hori edo zein zkuntzuetan bai da behar zira biziki goxua izanen parekoain dako hor, eskoraldia inkarrietara badugu desafio bat eskora gehiago erabiltzea hor, lehenitza, ozen eta argi egunon parekoak entzun behar baigitu Eta gero lehenitza goxo ta natural, ezkira tere zeral ezan dugu eskora parte katzera. Eta gero bala berze truketipi bat lehenitza guke maitea. Eman deza hon parekoak lehenik agurzen eztuela francesez, hor zailar da berriz hor hori eskora zerantzutea, egunon, egunon batez zerantzutea, beraz hor ere guk behar dugu itza hartu, ez dudatu, ez lotxatu, lehen itzak, azken itzetara beti eta denekin eskoraz, eta parekoak ez zuen du deus erraiten, pegi, ezpeit tiburi eskorain erabiltenaren zama gure gainakzia, bere ere parekoak ere behar du noizpeit posizionatu, eta lehen itza eskoraz erraiteak, eh, posizionatzen du, argiki eta simpleki.